بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فلاندرون وپرتین دیم ده فال کړه کویم نسالو د دز د بکیمه تعالی او تشریف محمد صلی الله علیه وسلم می family ندی شوکت د ته ټولو چې دی کې په رغه نیټه دې دې په فوټو کې وبته Te neurologërin ka thënë se mëancora të dobëshme që janë përsjell nga Othmani radhiyallahu anhu është edhe një thonjë e çmuar që sot inshallah do të mundohemi me trajtuas bashkë këtë ditë xhumoje. Kemi vull Prothmani radhiyallahu anhu dhe kemi thënë se ka qenë një nga shokët më të afërt të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i njohër për devaqëmëri, i njohër për bojëri e dërdhënje, e i njohër me shumë virtyte që ne duhet që ja kemi lakmi. Por jo etum që ja kemi lakmi, po edhe ta kemi model dhe shambull, edhe dhe thmanë nërdi Allah në u edhe shok të tjertë të pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Nga se këta janë modelet që duhet në me indjek, këta janë shambull të tonë, edhe për neve, edhe për fëmijë të tonë ne duhet ju flasin shumë fmive tanë për shok të pejgamberit sallallahu aq. Që të marim për ty në këtë dëvëtëshmëri, këtë përkushtim, këtë sinceritet, këtë kontribut, dhe gjitha vlerat që realisht ishin të përmgledura të shok të pejgamberit sallallahu aleyhi a sallam. Kemi thënë se këta njerëz ka lën edhe fjallë por ka njënë dhe vepra. Nuk ishe njerës të fjallë vetëm, por ishe në fjallë të punëve, veprave. Dhe, dhe fjallët të ishe në të shkurta, por për mblisë dhe shumë dhe më thënëse. Me një rras, ëthmanë e rrëllau të alë në një fjallim që gjithrethua njerësve, ju tha kështu. Duhet të adini, Se Allahu u a ka dhenë këtë dunja Që me te të kërkoni ahiretin E Allahu Gjellewala nuk ja u dha këtë dunja Që ju t'ingullni këmbët në te Do në të silin si me konë të përhershëm dunja Nga se dunja ja kalen Ndërso ahireti mbetet Dunja ja është e përkoshme ndërsa ahireti bota jote është e përhershme. Mos lejoni që kjo dunya t'ju bën mendjemdhën dhe arrogant dhe mos lejoni që kjo dunya t'ju mashtron nga nga puna për ahiretin. Ja përparësi asaj që është e përhershme ndaj asaj që është e përkohshme. Nga sa të gjithë jemi uthar për të kallahu. Pasaj, tha, athmani rëdjelanu, pa jesun i me takua, me dhe vëshmëri dhe frikë respekt dhe allatë më nuarë, nga se takvaloku është mbrojtje, që e mbrojnë një rionë, si kur që luftari mbrojhët me atë përzmurën për para që konë e konë nga goditë të armikut, edhe besimtari mbrojhët me dhe vëshmëri, Gjithësa goditjet që vijnë nga armi ku i tij shejtani. Dhe ruajuni nga dënimi i Allahut të mëndur dhe mbahen veten të lidhur njëri me tjetrin. Kjo është një porosë shumë domethënëse, shumë kompleksohtë që e tha Uthmani rxhallahu ta'ala. Të ndrozer një gamirsit e Islamit asht së na imson gjërat qysh janë. Nuk na le janë që të mashtrohemi e as të manipulohemi. Për shembull, ne jemi në këtë botë. Ktu jetojmë, ktu veprojmë, ktu ushqemi e kështu me radhë. Ktu fitojmë mirë po Ne nuk kemi ardhë në këtë dunja për të nëbetë në dunja. Por jemi një loj udhëtare, kalimtar. Pra ndaj, Islamin në mësojnë që dunjan të ashtu tëzojmë, për dunja të punojmë, të angazhojmë maksimalishtë, mirë po, jo për të nëbetë në te, po për të vazhdojtutje. Së qështë ta pegamberi s.a.ll. në shemë bulim, në raport me më dënjonë. Pekamërës në tha shëmbullim, në raport më dënjonë, është siku se shëmbullim një udhëtari, i cilë është ndalë në një hije, me pushur pak, pas të i ka vazhdua rrugën të utje. Ande edhe në, jemi udhëtarë, në i vazhduim të utje. Nuk më baranë gjithë qëka me këtë dënjonë. Ande i besimtari, kër e ka këtë parasysh, më ndën për, fundën e udhtimit, për atje ku është njësë, për atje që dhëtë mbetit për gjithmonë. Ndërsa, shqytëzimi i duri kësaj dunjoje në garantën përfundim të sukses shumë edhe në botë të jetër. Për ndaj në shva tha Othmani, ardhjallat tala anu, Allah ju a ka ebë këtë dunjo, anë e ka dhënë, po, anë e ka dhënë Allah ju mundësin që ne t'jemi në dunjo, edhe Allah në ka dhënë hisi nga këtë dunjo, për gjdo njëri që ka në dënjojnë, ka hisë e këtu, kur kur në ka pa hisë. Kemi ka hisë e dëvugën. Dhe të fakti që e thithim oksigenën e kësaj dënjojnë, e pim ujën, e hajmë bukën e kësaj tukë, në kemi hisë. E dikush thash, këtë hisë e ka më të zjeruar, e dikush e ka më të ngushtuar, këpasa e shtim tjetër. Mirë po, Allahu në ka dhonë hisën këtë dënjojnë. Këtë hisë që la në adha në dunjo, nuk në adha që në i këto të vendosim thëmelit e përjetësis, nga së është e përmundëshma, por në adha që me te të fitojmë botën tjetër. Në qëfarë kuptimi? Që ta kuptojmë drejtë, pëse më janë në këtë dunjo. Qëlimi i ardjes, kuptimi i jetës, dhe organizimi i jetës në përpudhje me këtë kuptimë, është nga kërkesat elementare dhe gjithëve sëmëtari. Nëse njërët një e nëronëzër nuk din, një musliman, nuk din, pëse është këtë dunja, pëse Allah e kalën njërëtën, njërë, po dëshimë se i ka humbë një dhije shumë e modhe, edhe rëzikon që kënjëri me humbë edhe vetë, nga se nuk din ku është njësë, si kurse njështë i del përshmë njësë, Po më nuk di ku unis, nuk di ku po shkon. Këto rrugë të quajnë që ti ku po shkon ai? Pse pse s'po shkon kërkuani hiç? A majë ti ku pe sipër s'ka dalë, më har në xhami, ai tash vetëm në rrugën ka qemirë. Tani kuun ku do të më kon xhami? Këti ka polet të saktaura, pse? Gatë e den qëllimin ku më shku. Nuk naulet më u vakt. Jo, thotë se djmoja, do të më shku. Në, në gjithçka ka pastaj më No, Mos e ka të organizuam. Edhe njëri i cili e dinë që është nis për botën tjetër, është nis për xhenet, nuk ka bile të rrugës. Sa u nisën kundër? Në llauna e dha këtë dunë jo që me te të ta fitojmë ahiretin, nga së ndryshës sfitohet. Në këtë dunë afitohet ahireti. Prandaj dunja është shumë për e rëndësishme. Por jo për shkak dunjos, por për shkak të ahiretis. Dunja e pa ahiret ku ka kuptimi s'ka. Heq Për shamë të nëzër, më njëri I cili ka e tuar vite, vite, dekada, dekada ka e tu Le, për thëmë i ka e tu një qiljet Dhe një qiljet ka e tu Nën begati, në mirësi, e të shetit, e të ble etu. Një qiljet Mas një qiljet e Së mungët Së mungët me hongërë Smuhën me pi, smuhën me dalë. Këjtë ka me predikon tjetërë. Edhe nëzgatë kjo smuhën një mujë ditë. Masë një muje këtë kësoj smuhën, është halon smuhën e me vetë. Aja këna është njëherë, ka harrua, shpejtë të kona ja. Ka kalu shpejtë, që i ka një mujë ditë me një smuhën e i harranë, gati një qimë vjetë të kënëtësisë. Do njërë që sënëm tërë, që i ka në një për Po tash çka kam e pësosur? Një kujtim i këndshëm, një mendim i caktuar, ai po ka shkuar apo? Dynia është kësohtë. Nuk i mundsi me të akumuloj kënaqësi në dënos. Jo, ai shkon. Perjetuot moment dhe kalon. Pandad njerës radhës për shkak tësë dënjojë dhe jo kuptime të drejtë prek nga depresioni nga shgënimi, nga dëshprimi, tentojnë me gjithë një farëdhlajë knatsia, pasajnë rukë, tëqqia, duke me ndu se që ashtë të qush, knatë që pak ma shumë, i harrojnë brengat, duke u dehë, për shambullë, këjtën këtë huqje. Kërëjtë të po dëshmonë se janë, realeshtë faktorë të dëshprimit, e jo faktorë të largimit të dëshprimit. Me për kër njën e kodën janë, mjetë për me fitua heretën. Eshtë të zonë dënjonë me falë namazën. Eshtë të zonë dënjonë me fitu parë, për me mujtë me rrëtë fëtyrën e ndirën e ti, me mujtë minimu dikuj tjetër, me koni mirë, bëmires, pse nga se dinë se ato që ka jepë, e ka marë me veti. Ato që ka e ka shvizu, e ka marë fundatë. Përëndaj, a i dinë me dëpunu, a i dinë pëse punënë, Madje, edhe ludhja di ko kuptim, edhe smundja ko kuptim. Nga se përgameri Sasan ka thënë, se gjdo besimtarë që, gjdo besimtarë i cili prekët nga në një sprovë, qoftë edhe një therë që e therë, e a i bënë sabër, për i të lautë, i binë në katët, si kurse gjithë dhe që binë stinë në vjështësë që është dhe kepo që është vinë, një drujë gjelë bërë pëllët gjithë e për moment zhveshët të dukët. Që është të dumonë besimtarën e zhveshin nga mëkatët, shpëruat të du njësët. Pse? Pse a e dinë për kërë më brosabërë? A e dinë pëse më brosabërë? Nga se shpresan shpëllimit e ka lau të valë e këtë talë. Pra e të duhet dhezët, duhet gjithë që kanë këtë du njëme orient Tam, ndaj besëntorje kupton se dënjoja nuk ia vlen për të, për shembull, me ushtin. Nuk ka vlen për dënjomën e rreja, më, më vroj fatkeqësisht, çish njerëz dëgjojnë për shembull vrasje, për çfarë arsye? Për gjëra mban banore të mundshme. Për palidhje. Kta njerëz që po bëjnë këto probleme për shkak dënjos. Kta më ndëgju këshillon Osmanit, nuk i bëjmë këto probleme, pse? Një gjë e ahërit që s'i djon, dënjja është e ngushtë ndunjohës për anëzërë. A ma hire të është i gjonë, kërkur është atje, dhe më thonë, nuk e lakmonë hisën e dikujtetër, nga se imi aftot hisëja ati, që i andonë Allahu të varë kohë ta'la. Ta Rëndaj, tha Othmani radiallahu ta'la ta anu, nësë le e li që, dunjohëja që u bëdë me ndimë dhejë, e arrogant. Për shkak e nukë me ndimë atë, për shfarë është vjerë. Ku është me një madhësia, faraunit dhe arrogonca ti, ku ka shku? Ajë thënë të unë jëmë zoti, unë e nili që po rridhë në Egjipt, rridhë me linë temë, me dashtë unë e nali. Qështë të thekja? E tani? Qëka ndojë dhe në? Ku e erdeka? Qëti ku thekja e nali, qështë në nali mo. Allah e ka mbytë me ujë. Me qatë ujë që të kemë zëti ti, me qatë ujë Allah e ka mëjtë me thonë që hajtë i tash nalë. Qaj, qaj ujë për mëjtë ti. Ku ka shku të shërë, ku është arroganës ati? Ku është me një mëdhësia ati? Pra ona, ku është dhe që e përmenë faraonin? E përmenë si njëri të keqë, qëndë malkim për të edhe. I stongur, i pafuqi, i zhveshën nga gjithë thë ato që ka për dënja, ku shumë? Ja sot e sotë të tjerë që kanë menu se posedimi i një hisët saktumë dënja jo jepë të drejten me i nënqmu tjerët, me i përbuz tjerët, me kënë arogant dhe tjerëve ja kanë huqë, fort, ja kanë huqë ndë jathmanin për tha të rudjallan, ma sa abitni ma sa abitni që me një hisët dënjas me hybë njerëzën qaf s'ki drejt, s'a do qëtë ki për dënjas, autoritet, pasu i shka të quft kush për tepë drejtën dujt me nënqmuj tjetërin Amma, kërë njëri e veç për dunjojë e tënë, edhe veç për dunjojëve pranë, nuk ka vizion ma afalëgjatë, se ka të inkuadrujmë edhe ahiretin në kombinimet e ti, atërpa dërshëm se dunjojë e bën një në arrogantë, po, e bën me ndje madhë, e bën me një qëmu tjërë. Amma, e që e ka ahiretin në kombinim, ahireisht e kuptonë se këtë dunjojë për me pas a ndorë, Apo është doshë nga morë dikujt për e dore. A që është, në vendet kujem i ullë, ta është na. Edhe rrugët ka për e cimë na. A i në të port nga që për e cimë e për po ullëm? A dikujsh përra neve ka e cimë. Dikujsh përra neve. E, ata i në shku, na kanë shurru gërë në neve, na ta është e cimë. Që se ullë dhe të nejtë. Këti qëtetit nejtë. Na shkuem, ja që rrugën dik kesh me izgat dunjaja dikujt përjetësështë. Nuk kesh me mrit të unët e ti. Apo, se njerës e kësh në marrë hisin dhe dunjaj. Së primati, kush o ari pari, e kesh marrë. E da ishme e të që ty. Qa bëjmë nga qivima s'yjnë, ku me gjithë nga hisë, kësh më gjithë? Ama Allah të dhe parë të la, i le viz njerësët. Apo, apo, nësa prona e endë të të shëguvara, kush shëdi, kush karnu, në shpetoni k Soe, soe, soe, soe viteve, dekodeve, shejkuve, brokuve. Kush de, kushe di, kushe, e ka pi, këta uj, këti venja, pëtonë përras me pinakë. Kushe di, e ka pi, e ka shku, ka hongër, e ka ecë. Apo, okej, okay. për ndaj, nuk ka arsye me konë arrogantë, nuk ka arsye me konë njëri, i keqë. Dhe qëtë ashtu të tha, Athmanë në Rjellanu, moslejani më ju habitë kjo dunjo, dhe jasajte dhe zonë. Moslejani? Nga se gjy njështë një këtë të tërë. Parmendaj, indëruar loë muslimanë, si kurse përdu me përbidhë me këtë shambullë që ka orkoha e zonit, një djetore ka si këtë shambullë. Diso njerës, jo njështë për me shku një vend saktumë, për shambull jo njështë me shku pej Kosovës, me shku, për shambull në Amerikë, në Anje, me shku ka, ocean i ka deti me shkuovë edhe rrugës një nalë me një ishu me pushu pak pak me po dëmukuri edhe dalin do njerëz e kuptuin që shkurë të kim nuk lërgohen pja njës që nuk jena njës nga për një ishu apo i në do veç pak nuk shkurën lërgë gase duhet me një burim ku ti bën kapiteni buris, nuk thye pse unë e them do të thjerë do lule kan habit një sku pak më larg pa, pa buria, po po një buri apo pak si lekë tani miraftë e do të thjer çaq thell kan imrana në ishull ta bëton pi luleve, pi pembe, pi çfarë më rad nuk po një burim kapiteni po i bën buris, sot është një natoshkuca, s'u ka po vazhdon ata s'enin burin atë s'enin burin Kanë harru që e nuk e njësë për në këtë ishë, se këtu s'ko asë me ongë, rësë me mikëtu, desë njeri. Mirë po të mahnitur, nga mba gjepësja si jashtë me ishë, e kanë harru edhe rrugën ku e njësë, edhe veshtë ju në bydhë s'penim burinë. Andaj, du njënë që shtonë përta. Dë njështë nuk hi më fërën të shumë. Pse për meni burinë. Këso ajri të të të të të të të të të hajde në shpëtim, hajde namaz, i kominesa, i përqëtu një, i qëtu një isë marrë, për të zotin me shkua pëtanë. Po ndohë pak më largë, ata e një një në një që ka përthot mejzini, po për që ka o të thonë së fërës peninë se do hejtë së njënë, si thuj hajale salak, si hajale fela, da qëtu qësh dush, a e së ka një heqë, se ka i fela tjë apërë. I po kër vjen vë akëti, në kuptu, apo, i kujtohet të sahivë Allahi, i në panisht dikun tjetër po Muhabita, e po për mësë Muhabita, po dhatë të thmanër dhe anët, dhjep se ka në dunja, e hapi vesht njërë, nga i, thirit e Allah, gjelë dhe gjelë allu, që shdojt e përgjegjoh, se përgjitha ka në dunja, e dhe kifri ka Allah, në të barë e këtala, pa jesu me dhe vëshmëri, a jëtë mbron, nga të gjitha prejme të dunjas, Ju prosit nën shradhë të bukur që ne kemi këta, këta njerëz të mirë. Këta shambuj e më vërtetë të domosdoshëm ti kuptojmë të në vëzër, të punojmë me to, që ta kuptojmë jetën e ndonjë, ta organizojmë jetën tonë, ti njëm qëllimet tona, pastaj ti bashkërëndojmë veprimet tona në përputhje me qëllimin e krijimit, pse kemi ardhur në sa bijëthemi. Qase e di keminist, sikur të thotë Ahmani, inna lillahi ilal-masir, il tek Allahu jemi nis e tek ai është përfundimi. Allah nga mundsoh që u thim ju në dunjotit u thim i kandë shumë, e edhe u thim që nuk lejen mu shvenduos ka bashqet e tjeret përkashme. A të mund t'jen bashqet që duket mira, po lullet atyre bashqeve së shpejti, së shpejti dhe më hënë vyshkët. Spejt vyshkën atyra, përta një mos të shtë që s'ka kakon kja e që për ta dosh muhabit. E dhe vazhdojmë ka Allah që lehoala t'i majmë vesht të hapura, Ti dëgjojm thirrjet e Allah xhela uala. Sot na threti dhe imponozo të erdhm se Zoti për shtënë ardhmë. Mu të përqijsh ti, ju muhabbit. E kanë kuptuar dunjën, e kanë kuptuar jetën. Prandaj kanësë ka Allah që ç'dohet. Allah na premtoi gjenjen tonë në ozun e një rugun drejt. Zoti është për ulë për mendjen, me kaç për këtë pjesë. Pastaj do të dëgjojmë zonën dhe vazhdojmë tutje me pjesën e vetë të djomos. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kthein.